Nga gjabir i ben abdullahu radiallahu anhu, transmitojt se i dërguar i Allahut a lehi selam, në Ramazan është nisu në drejtim të mekës, në vitin e qlirimit të saj. Ka gjëruar diri sa ka arritur të kura al-Gamima, një lugin pra nusfanës 8 milje para saj. I dërguar i a lehi selam kërkojnë një enë me uj, e ngriti lartë që të shohin njerëzit e pas taj piju prej saj. Pas kësaj, u tha se disa njerëz pa gjërojnë. A i tha, ata janë të transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com